Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haulla wa wala quwwata illa billah amma ba'd Faikhwan fi al-Din wa khawati fi al kaum Muslimin wal Muslimat yang saya cintai dan saya muliakan. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Sholawatulah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Taubah masih dalam bab ke-51 yaitu sebuah bab yang menjelaskan tentang Tauhidul Asma wa Sifat Penetapan Nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla Dan peringatan Terhadap orang yang menyeleweng Di dalam permasalahan ini Juga peringatan bagi kita Agar mewaspadai Orang-orang yang menyeleweng Di dalam bab ini yaitu pembahasan tentang Surat Al-A'raf ayat 180 Allah Azza wa Jalla berfirman Walillahil asma'ul husna Fado'ahu biha wazara alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujazawna ma kanu ya'malun dan hanya milik Allah nama-nama yang maha indah dan hanya milik Allah nama-nama yang, yang maha indah maka berdoalah kalian dengan menggunakan nama-nama Allah tersebut dan tinggalkanlah Orang yang menyeleweng Di dalam nama-nama Allah tersebut Mereka kelak akan mendapatkan balasan Atas perbuatan yang mereka lakukan Surat Al-A'raf ayat 180 Jemaah sekalian di dalam ayat yang mulia ini Sebagaimana telah kita bahas Allah Azza wa Jalla menegaskan bahwasannya hanya Dia pemilik nama-nama yang Maha Indah. Kita akan lanjutkan pembahasan ini pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini bahwasannya seluruh nama-nama Allah adalah husna yaitu maha indah sehingga apabila satu nama atau sesuatu yang dianggap nama tapi tidak mengandung makna keindahan pastilah itu bukan nama Allah Azza wa Jalla Oleh karena itu walaupun zahir hadis menunjukkan seakan-akan ad Adhar itu adalah nama Allah, tapi kenyataannya dia tidak mengandung makna yang indah. Maka itu bukan nama Allah. Dan ini sudah kita bahas hadis tentang sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tersebut dahar. Fa inna Allah huwa dahar. Jangan kalian mencaci masa. Jangan kalian mencaci waktu Karena sesungguhnya Allah dialah waktu Secara zahir hadis ini menunjukkan Allah memiliki nama waktu Tetapi kalau kita perhatikan Waktu Tidak memiliki makna yang Maha indah Sehingga tidak mungkin itu Nama Allah Azza wa Jalla Kalau begitu apa makna hadis ini Maksudnya Allah pemilik waktu Penguasa waktu dari mana ulama menafsirkan itu adalah penguasa waktu dari lanjutan hadis Nabi saw bersabda, "Iuqalibul Laylawan Nahar Allah yang membolak balikan waktu siang dan malam". Walaupun jamaah sekalian pada dasarnya menhajj ahlu wal jamaah dalam nama-nama dan sifat Allah mengikuti sesuai zahirnya tidak menauilkannya <coughs> tidak menauilkannya tanpa ilmu maka kalau ada ilmunya kalau ada dalilnya para ulama menauilkannya contohnya hadis ini secara zahir ad-dahr waktu itu adalah nama Allah tapi Dilihat dari dua sisi, ternyata itu bukan nama Allah. Sisi yang pertama tidak mengandung makna keindahan. Padahal Allah mengatakan dalam ayat ini, walillahil asmaul husna dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Dan sisi yang kedua, ternyata yang dimaksud dengan hadis ini bukan Allah dialah waktu, tetapi Allah dialah yang penguasa waktu, pengatur waktu. Dalilnya adalah lanjutan hadis yukalibul laylawan nahar Allah yang membolak balikan malam dan siang. Makanya golongan-golongan yang menyimpang, metode mereka, manhaj mereka dalam nama-nama dan sifat Allah, mereka akan tafsirkan sampai keluar dari makna zahirnya Walaupun sebenarnya yang mereka lakukan bukan tafsir Melainkan tahrif Atau ilhad penyelewengan Yang mereka lakukan adalah penyelewengan bukan tafsir Kenapa? Karena tafsir mereka tidak berdasarkan ilmu Sebagaimana akan kita sebutkan insya Allah Tentang makna-makna penyimpangan Dalam nama-nama Allah Azza wa Jalla Lalu mereka mengatakan Kalian katanya tidak menafsirkan nama Allah dan sifat Allah Maka para ulama ahlu sunnah menjawab Sebenarnya kami bukan tidak menafsirkan Tapi kami tidak menafsirkan tanpa ilmu Tanpa dalil Karena ini berbicara tentang Allah Gak boleh semerangan kita bicara tentang Allah Sesuka-suka kita mau tafsirkan sesuai selera kita tetapi kita harus mengikuti seperti yang dipahami dan ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Karena kita tidak tahu tentang Allah kecuali ada wahyu yang datang kepada kita dan diajarkan dengan baik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan dipahami dan diamalkan dengan baik oleh para sahabat. Maka menafsirkan waktu itu dengan makna Allah pemilik waktu itu karena ada dalilnya Yaitu lanjutan hadis itu sendiri Baik Jadi Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari Ayat yang mulia ini Semua nama-nama Allah Maha indah Kalau dia tidak mengandung keindahan Maka itu bukan nama Allah Azza wa Jalla Bukan hanya indah Tetapi maha indah Sampai pada puncak keindahan Ya. Kemudian jemaah sekalian Pelajaran berikutnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita dalam ayat yang mulia ini untuk berdoa kepadanya dengan menggunakan nama-namanya walillahil asma'ul husna fadu'uhu biha dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah maka berdoalah kalian dengan nama-nama Allah tersebut kemarin sudah kita bahas diantara pelajaran yang bisa petik dari sini adalah kewajiban mempelajari nama-nama Allah sebab bagaimana mungkin kita gunakan untuk berdoa kalau kita enggak pahami artinya. Adapun tambahan pelajarannya, para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan berdoa menggunakan nama-nama Allah mencakup dua macam doa. Karena doa itu ada dua macam, sebagaimana telah kita bahas dalam bab yang berbicara tentang doa. Itu masih di bab belasan. Sekarang bab lima satu doa itu terbagi dua disebut doa ul ibadah dan doa ul masalah doa ibadah dan doa permohonan doa permohonan maknanya jelas yaitu kita memohon sesuatu kepada Allah yang dimaksud dengan doa ibadah adalah semua amal ibadah kita semua amal ibadah kita yang kita lakukan solat, puasa, zakat, haji semuanya, pada hakikatnya itu doa Karena ketika kita melakukannya Kita harapkan kepada Allah Agar menganugerahkan kepada kita Rahmatnya dan ampunannya Jadi Doa itu ada dua macam Maka maksud ayat ini Mencakup di dalam dua macam doa tersebut Dan Allah Dan hanya Allah Pemilik Nama-nama yang maha indah Berdoalah dengan nama-namanya tersebut Perintah berdoa di sini Mencakup Berdoa dengan dua bentuk ini Pertama doa ibadah Yang kedua doa permintaan Bagaimana caranya? Kita gunakan nama-nama Allah Dalam doa ibadah Atau dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla Dijelaskan para ulama Contohnya Allah Azza wa Jalla Memiliki nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang Maka hendaklah Kita sebagai hamba Selalu mengharap rahmat Allah Dan melakukan sebab-sebab Untuk menggapai rahmat Allah Itulah yang dimaksud berdoa dengan nama Allah Yang pertama Doa ul ibadah Ini perintah Allah dalam surat al araf ayat 180 Berdoalah kalian dengan nama-nama Allah Mencakup dalam dua macam doa Yang pertama doa ibadah Bagaimana caranya? Tentu kita harus pelajari dulu Nama itu dan kandungan sifatnya Sebagai contoh Ar-Rahman dan Ar-Rahim Bagaimana cara kita berdoa dengan nama ini? Dalam bentuk doa yang pertama Doa ul-ibadah Iaitu kita harapkan rahmat dari Allah Dan kita lakukan sebab-sebab untuk menggapai rahmat Allah Azza wa Jalla. Apa sebab menggapai rahmat Allah? Di surat Al-Kahfi ayat 110 Allah telah menjelaskan. Famankana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan rabb Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan ropnya dalam keadaan dirahmati oleh ropnya Apa yang dia harus lakukan? Dua hal Yang pertama Falyakmal amalan saliha Hendaklah dia melakukan amal soleh Kata Imam Nukathir Rahimahullah Yang dimaksud dengan amal soleh Amalan yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada rabb Yang kedua adalah mentauhidkan Allah dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Inilah dua hal yang harus dia lakukan. Kalau dia ingin mendapatkan rahmat Allah, yaitu mentauhidkan Allah dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cara dia mengamalkan Nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim Berdoa dengan Nama tersebut Dalam bentuk doa yang pertama Yaitu doa ul-ibadah Begitu pula jemaah sekalian Ketika kita mengetahui Nama Allah As-Sami' Al-Basir Yang maha mendengar Lagi maha melihat Maka Allah perintahkan kepada kita Berdoalah dengan namanya itu bagaimana cara berdoa kepadanya ada dua bentuk yang pertama doa ul ibadah bagaimana caranya doa ul ibadah dengan nama Allah al yang maha mendengar lagi maha melihat ketika kita berbicara kita yakin Allah maha mendengarkan ketika kita bertindak kita yakin Allah maha melihat lalu kita pun berhati-hati waspada menjauhi yang haram tidak mengucapkan, tidak melakukan kecuali yang Allah ridhai. Inilah jemaah sekalian makna perintah berdoa yang pertama. Adapun yang kedua, doa ulmas doa berupa permintaan. Bagaimana caranya menggunakan nama Allah dalam doa permintaan kita? Yaitu dengan cara memanggil Allah dengan nama-namanya atau bertawassul dengannya. Contohnya. Kita mengucapkan Allahumma ya rahman ya rahim Panggil Allah Dengan nama-namanya tersebut Ya Hayyu ya qayyum Atau Di akhir doa Kita tutup dengan Innaka antal gufurur rahim Setelah kita minta Pemaafan Dan ampunan dari Allah Allahumma gufirli kita tambah di akhir innaka antal ghafurur rahim itu namanya bertawassul dengan nama-nama Allah azza wajalla di dalam doa kita begitu pula bertawassul dengan sifat-sifat Allah ya hayyu ya qayyum kita panggil nama Allah ya hayyu ya qayyum itu panggilan dan sekaligus tawassul dalam berdoa Bi birahmatika astagisu ini tambahan lagi tawasul dengan sifat Allah dengan sifat rahmatmu aku memohon pertolongan dan ini ada berdoa yang sangat baik yang Allah perintahkan dalam ayat ini cuman bedanya <tuh> antara nama dan sifat untuk nama Allah boleh kita gunakan dalam berdoa dalam bentuk menyeru Memanggil Ya Rahman, Ya Rahim Ya Hayu, Ya Qayyum Tapi kalau sifat Allah Tidak boleh dalam bentuk Memanggil Enggak boleh kita katakan misalkan Ya Rahmat Allah Wahai Rahmat Allah Kabulkanlah doaku, Enggak boleh Karena Rahmat Allah bukan nama Allah Namanya adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim Panggil Ya Rahman, Ya Rahim dan inilah pentingnya jemaah sekalian Mengapa kita harus pastikan Yang kita panggil itu adalah nama Allah Karena berdoa hanya boleh kepada Allah Karena doa itu ibadah Kalau kita salah memberi nama kepada Allah Ternyata itu bukan nama Allah Lalu kita panggil dengan nama itu Sama saja kita memanggil selain Allah Azza wa Jalla Berarti kita berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla Jadi harus dipastikan yang kita sebut adalah nama Allah. Iya. Yeah. Maka itu makna yang kedua. Yang dimaksud berdoalah dengan nama-nama Allah, sebutlah nama-nama Allah dalam doamu. Ada dua bentuk caranya dengan cara dengan cara memanggil atau dengan cara diakhirkan seperti innaka antal ghafurur rahim. Kalau memanggil berarti dengan ada kalimat panggilan Ya, yaitu huruf Ya Ya Rahman, Ya Rahim Ya Hayyu, Ya Qayyum Atau diakhirkan Inna ka antal gufuru rahim Inna ka afoon Tuhibbul afwa Fa'fu anni Allahumma inna ka afoon Tuhibbul afwa fa'fu anni Ini lengkap sudah Ada namanya, ada sifatnya Allahumma inna ka afoon Sesum ya Allah sesungguhnya engkau maha pemaaf Itu nama Allah Tuhibbul afwa Engkau mencintai pemaafan Itu sifat Allah Mencintai pemaafan Fa'fu anni Maka maafkanlah aku Maka ini termasuk Ada berdoa yang baik Yang insya Allah akan Membuat doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla Dan jemaah sekalian Di antara Fa'idah penting Mengapa penulis rahimahullah menyebutkan bab ini dalam kitab tauhid yang sebenarnya kitab tauhid ini lebih banyak berbicara tentang tauhidul uluhiyah. Ada pembicaraan tentang tauhidul asma wa sifat tetapi tidak banyak. Lebih fokus kepada tauhid uluhiyah. Mengapa beliau sisipkan pembahasan tentang tauhidul asma wa sifat untuk menjelaskan kepada kita? Bertawasul Dengan menyebut Nama para wali Atau menjadikan para wali Sebagai perantara dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla Maka itu bukan ajaran Islam Bahkan itu adalah kesyirikan Yang seharusnya tawasul itu adalah dengan Nama-nama Allah Dalilnya surat Al-A'raf Ayat 180 Walillahil asma'ul husna Faduuhu biha dan Allah dan hanya Allah pemilik nama-nama yang maha indah maka berdoalah dengan nama-nama Allah tersebut. Kenapa kita tinggalkan tawasul yang terbaik lalu beralih kepada tawasul yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pula para sahabat bahkan kesyirikan menjadikan para wali atau para nabi atau malaikat Sebagai perantara di dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla Dengan dalih itulah tawasul Iya Kemudian jemaah sekalian Dalam ayat yang mulia ini juga Allah Azza wa Jalla menegaskan وَذَرُوا ladzina يُلْهِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ Tinggalkanlah Orang yang menyimpang, yang menyalaweng Di dalam nama-nama Allah Azza wa Jalla maka Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita meninggalkannya artinya dia tidak pantas dijadikan rujukan khususnya dalam pembahasan ini dan kita harus berhati-hati darinya ketika dia berbicara tentang agama <tuh> karena kalau dalam pembahasan yang paling mendasar dalam agama ini dia sudah menyimpang dikhawatirkan dalam masalah-masalah yang lain juga akan muncul penyimpangan-penyimpangannya Dan ini prinsip dalam menuntut ilmu agama Harus berhati-hati Mewaspadai dan menjauhi orang-orang yang berpotensi menyesatkan kita Sebagaimana juga dalam surat Ali Imran ayat ketujuh Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita Fa'ammaladzina fi kulubihim za'id Adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُمُ بَتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَبْتِغَاءَ تَعْوِيلِهِ Maka mereka akan mencari ayat-ayat untuk dijadikan sebagai syubhat. Jadi, dia melakukan kesesatan, tapi dia cari ayat atau dalil sebagai pendukung. Itulah namanya syubhat. Pendapatnya bertentangan dengan ahlu sunnah wal jamaah, tapi dia berdalil. Dengan ayat Qur'an atau hadis Nabi SAW. Namun tidak dia pahami sesuai pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Apakah kata Allah tentang mereka? Mereka hendak menyesatkan dan hendak mencari-cari tawilnya tidak sesuai dengan penakwilan yang benar. Maka dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ayat ini: "Faidharu aitaal ladina yattabi'una biunama tashabah minhu." Faulah ikaladina sammallah fahdaruhum. Kalau kamu lihat ada orang mencari-cari dalil atau menggunakan dalil Al-Quran dan Sunnah, tapi dalil itu dia gunakan untuk mendukung pemahamannya yang menyimpang, tidak mengikuti pemahaman generasi salaf, yaitu pemahaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faulah ikaladina sammallah fahdaruhum. Mereka itulah yang Allah sebut dalam ayat ini. Yaitu surat Al-Imran Ayat ke-7 Tinggalkanlah mereka Berhati-hatilah dari mereka Bukan malah mendekat Dan menjadikan mereka sebagai Rujukan atau guru kita Yang membimbing kita untuk Mencapai kebenaran, bagaimana mungkin Mereka bisa membimbing kita Mencapai kebenaran ketika mereka Telah menyimpang iya. Jadi jemaah sekalian Ini prinsip dalam menuntut ilmu dalam ayat ini Allah katakan wazarul الَّذِينَ يُلْهِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ Tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang di dalam nama-nama Allah tersebut. Nah sekarang jemaah sekalian apa saja bentuk penyimpangan di dalam nama-nama Allah tersebut. Syekh Ibn Nusaymin Rahimahullah dalam syarah beliau menyebutkan empat bentuk penyimpangan. Empat bentuk penyelewengan Terhadap nama-nama Allah Azza wa Jalla tersebut Yang pertama adalah yungkira An yungkira shay'an minal asma' Dia mengingkari salah satu nama Allah Dia tidak mempercayai salah satu nama Allah Saya kira tidak ada orang muslim yang melakukan ini Itu sudah jelas-jelas kekufuran Allah mengabarkan satu namanya dalam Al-Quran Lalu dia enggak mau imani Dia ingkari Dia dustakan أو mimmat dallat alaihi minas sifat atau sifat yang terkandung di dalam nama tersebut awil ahkam atau hukum-hukum yang terkandung di dalamnya jemaah sekalian yang kedua ini yang lebih banyak terjadi lebih banyak terjadi jadi poin nomor satu sebenarnya mengandung dua bentuk yang pertama kata syekh dia mengingkari nama Allah dia tidak percaya itu nama Allah yang kedua dia seakan-akan menerima nama Allah itu tapi makna yang terkandung di dalamnya dia tolak dia tidak mempercayainya contohnya Allah memiliki nama As-Sami' yang maha mendengar tapi dia tidak percaya Allah bisa mendengar Allah memiliki nama Al-Basir yang maha melihat tapi dia tidak percaya Allah bisa melihat Allah memiliki nama Al-Ali yang maha tinggi tapi dia tidak percaya Allah tinggi di atas segala sesuatu jadi dia percayai nama Allah Al-Ali tapi sifat yang terkandung di dalamnya tidak dia percayai maka ini masuk dalam kategori Al-Ilhad lalu mereka tafsirkan kemana sifat Allah yang maha tinggi di antara mereka ada yang mengatakan Allah di mana-mana, bukan di atas. Ada pula yang mengatakan Allah menyatu dengan makhluk. Ini lebih parah lagi. Ada pula yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di dalam, tidak di luar. Ini semua ucapan-ucapan baru, tidak pernah diucapkan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama mengucapkan Allah tidak di atas arsh Adalah kaum jahmiyah Bukan Para ulama ahlus sunnah wal jamaah Jadi itu akidah golongan sesat yang namanya jahmiyah Awal sekali yang mengatakannya Kemudian berpengaruh kepada golongan-golongan yang lain Iya Nama Allah al-Ali yang maha tinggi Di antara maknanya yang maha tinggi Tinggi berarti di atas segala sesuatu kalau di mana-mana atau tidak di mana-mana, berarti bukan tinggi. Namanya tinggi berada di atas segala sesuatu. Itu secara akal sehat. Secara fitrah juga seperti itu jamaah sekalian. Ketika kita berdoa kepada Allah, hati kita pasti mengarah ke atas. Itu sudah fitrah manusia. Sampai-sampai orang-orang yang mengingkari Allah di atas ketika dia berceramah dan menyebut Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ke mana tangannya ke atas itu fitrah itu fitrah manusia iya yeah. dan peristiwa Isra Mi'raj cukup bagi kita sebagai dalil semua orang tahu ke mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjumpa berdialog langsung dengan Allah ke atas langit di Sidratul Muntaha di atas langit yang ketujuh jadi banyak sekali dalil semuanya lima dalil Lima bentuk dalil dalil Al-Qur'an dalil hadis dalil ijma ulama kemudian dalil fitrah dan dalil akal sehat iya maka ini contoh penyimpangan nama Allah Al-Ali dia yakini tapi sifat yang terkandung padanya tidak dia yakini ini yang pertama yang kedua kata Syekh an yuthbita asma Allahhi wa yazidu asma'an lam yusammillahu biha nafsahu dia mengimani nama-nama Allah Tapi dia tambahkan lagi Nama-nama yang lain Yang tidak Allah namakan untuk dirinya Jadi jemaah sekalian Hati-hatilah Jangan sampai kita Sengaja atau tidak sengaja Memberi nama bagi Allah Yang Allah tidak namakan untuk dirinya Kita tidak ada hak untuk itu Hendaklah kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh berikan contoh Di antaranya Orang-orang Nasrani yang menamakan Allah dengan Bapa. Ini contoh kekufuran Nasrani. Menamakan Allah bukan dengan namanya. Dan mereka juga meyakini sifat yang terkandung dalam nama Bapa, berarti Bapa punya anak. Jadi, ini contoh kekufuran Nasrani, menamakan Allah bukan dengan nama yang sebenarnya dan mensifatkan Allah bukan dengan sifat yang sebenarnya, yaitu nama bapa dan sifat punya anak ya ini yang kedua yang ketiga ayya ja'alaha dalatan ala tasybih dia menjadikan nama-nama Allah dia menjadikan nama-nama Allah memiliki makna penyerupaan dengan makhluk memiliki makna penyerupaan dengan makhluk contohnya kata syekh Allah sami'un basirun qadirun memiliki nama sami' yang maha mendengar basir yang maha melihat qadir yang maha mampu lalu dia katakan Allah melihat seperti juga makhluk melihat sama cara melihatnya Allah mendengar seperti makhluk juga mendengar Allah mampu seperti makhluk juga mampu dan seterusnya karena ada kesamaan dalam penamaan sehingga dia menganggap sama saja Allah mendengar tidak ada bedanya dengan makhluk mendengar padahal jelas dalam surat asy-syura ayat ke-11 laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir tidak ada yang serupa dengan Allah dan Allah maha mendengar lagi maha melihat tidak ada yang serupa dengan Allah jadi walaupun dari sisi penamaan mungkin sama tapi dari sisi hakikat tidak mungkin sama. Allah mendengar, makhluk juga mendengar. Enggak mungkin sama cara mendengar Allah dan cara mendengar makhluk. <tuh> sama dengan sifat-sifat dzatiyah. Allah memiliki tangan, makhluk juga punya tangan, tapi enggak sama antara tangan Allah dan tangan makhluk. Begitu seterusnya jemaah sekalian. Kesamaan itu hanya dalam sisi bahasa saja. Hanya dalam sisi bahasa dari sisi makna sama makna bahasanya mendengar yang mendengar melihatnya melihat. Adapun dari sisi hakikatnya tentu berbeda. Bagaimana mungkin disamakan makhluk yang pendengarannya sangat terbatas dengan Allah yang maha mendengar segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Iya. Dan jemaah sekalian, disinilah makna ucapan. Imam Al-A'masy yang dinukil oleh penulis. Penulis berkata, Wa anil A'masy yudkhiluna fiha ma laysa minha. Mereka jadikan mereka masukkan Kedalam nama-nama Allah yang bukan berasal darinya Afwan ini maksudnya poin yang kedua tadi Poin yang kedua Bukan nama Allah mereka anggap nama Allah Ini makna dari ucapan Al-A'mash yeah. Sedangkan Poin yang ketiga ini Mereka Jadikan nama-nama Allah untuk menunjukkan sifat yang menyerupai sifat makhluk maka ini masuk di dalam ucapan ibnu Abbas radhiyallahu anhumah disebutkan juga oleh penulis Zekarubnu abi, ha abi Hatim Anibni Abbas radhiyallahu anhumah Ibn Abi Hatim menyebutkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhumah yul hiduna fi asma'ihi mereka melakukan penyelewengan dalam nama-namanya maknanya adalah yushrikun mereka mempersekutukan Allah di dalam nama-namanya inilah yang dimaksud makna mempersekutukan Allah dalam nama-namanya iya, yang ketiga, poin yang ketiga adapun ucapan ala'akmas di poin yang kedua mereka masukkan yang bukan nama Allah menjadi nama Allah yang ketiga dari ucapan Ibn Abbas Mereka persekutukan Allah di dalam namanya yaitu Mereka Mengimani meyakini Nama Allah menunjukkan Sifat yang sama dengan sifat makhluk Iya yeah. Ini jemaah sekalian yang ketiga Kemudian yang keempat Dan yang stucka min hadil asma asma al asnam mereka ambil pecahan kata dari nama-nama Allah untuk dinamakan kepada patung-patung mereka kata smiyatilata min ilah aw minallah seperti orang-orang musyrik menamakan lata itu adalah pecahan kata nama Allah al ilah dan Allah Al-Uzza adalah pecahan kata dari Al-Aziz. Sedangkan Manat itu dari pecahan kata Man al Mannan, Allah yang Maha memberi. Jadi ini yang keempat, yang dimaksud dengan ilhad dan inilah ucapan Ibnu Abbas juga dinukil oleh penulis wa anhu dan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma samawlata minal ilah wal-Uzza minal Aziz. Mereka namakan Lata itu berasal dari nama Allah Al Ilah. Kemudian Al uzza berasal dari nama Allah Al Aziz. Inilah jemaah sekalian, empat penyelewengan, penyimpangan di dalam nama-nama Allah Azza wa Jalla. Iya. Kemudian di akhir ayat ini Allah Azza wa Jalla memberikan peringatan, sayujazawna nama kanu ya'malun. Mereka akan mendapatkan balasan atas perbuatan yang telah mereka kerjakan. Jadi ancaman bagi Allah terhadap orang-orang yang menyimpang menyeleweng di dalam nama-nama Allah tersebut dalam empat bentuk penyelewengan tadi. Wallahualam. Alhamdulillah ini yang bisa kita bahas sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan saya persilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Ini termasuk mazhab Ahlut Tafwid namanya. Dikatakan para ulama, pendapat tersebut min syarri aqwali Ahlil Bidah. Termasuk seburuk-buruknya ucapan golongan yang menyimpang. bahawa yang mengerti nama-nama dan sifat-sifat Allah hanya Allah sendiri. Artinya kita enggak mungkin tahu. Kenapa ulama ahlu sunnah mengatakan itu adalah termasuk seburuk-buruknya ucapan golongan yang menyimpang? Karena itu sama saja menganggap Allah dan Rasulnya tidak sanggup menjelaskan makna yang terkandung dalam nama-nama Allah. Bahkan kalau dikatakan hanya Allah sendiri yang tahu, berarti Rasulullah SAW tidak tahu, berarti menganggap bodoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Bagaimana mungkin keimanan kita akan bertambah dan menguat Kalau gak bisa tahu artinya Justru Allah mengabarkan kepada kita Nama-nama dan sifat-sifatnya Untuk kita pelajari maknanya Agar menguatkan iman kita Dan bagaimana caranya mengamalkan Kalau gak tahu artinya Allah as-sami' Sudah jelas artinya yang maha mendengar Maka bagaimana kita amalkan Ketika kita berbicara Kita yakin ini pembicaraan saya Allah maha mendengar Kita pun hati-hati berbicara Kalau kita mengatakan tidak Allah tidak maha mendengar Karena bukan itu artinya Artinya hanya Allah yang tahu Ya bagaimana cara kita amalkan Gak mungkin kita amalkan Jadi secara akal sehat saja Gak masuk akal pendapat tersebut Iya Dan Rasulullah SAW Allah utus ke muka bumi ini Bukan saja menjelaskan Tentang nama-nama Allah Atau bukan saja menyampaikan ayat-ayat Allah Tapi beliau bertugas untuk menyampaikan Makna-makna yang terkandung di dalamnya Iya dan termasuk manhaj salaf adalah memahami sesuai zohir ayat, sesuai zohir ayat. Ya, kecuali ada dalil yang mengharuskan kita menafsirkan kepada makna yang lain. Sebagaimana kita contohkan di awal tadi tentang nama Allah Ad-Dahar, ternyata itu bukan nama Allah. Harus ditafsirkan maksudnya Malikud Dahar, Allah pemilik dahar, penguasa waktu. Karena ada dalilnya. Ya. Nah, jemaah sekalian yang tidak bisa dipahami yang tidak bisa kita mengerti adalah bagaimana bentuk sebenarnya sifat Allah Azza wa Jalla atau sifat yang terkandung dalam nama Allah tersebut iya contohnya jemaah sekalian Allah punya sifat tangan tapi bagaimana tangan Allah kita gak mungkin tahu kenapa kita gak tahu karena Allah tidak memberitahu kepada kita Allah istiwa di atas arsh jangan kita katakan Istiwa caranya Allah menempel di arsh. Dari mana kita tahu menempel? Atau istiwa berarti sambil duduk. Atau sambil berbaring. Dari mana kita tahu? Nggak boleh kita katakan seperti itu. Cukup bagi kita mengimani Allah istiwa sesuai keagungan dan kebesarannya. Jadi itu yang kita tidak tahu. Apa bentuknya. Bagaimana hakikatnya. Iya. Tapi mengetahui maknanya Mungkin. Bagaimana caranya kita beriman tapi tidak tahu maknanya? Tidak mungkin kita bisa beriman dengan benar kalau kita tidak tahu artinya. Yang tidak bisa kita ketahui kita ketahui adalah keifiyah. Bagaimana bentuknya secara hakiki? Inilah yang dimaksud dalam ucapan Imam Malik ketika beliau ditanya keifal istiwa. Bagaimana caranya Allah istiwa di atas arsh? Maka beliau menjawab dengan empat kalimat. Al istiwa umalumun. Istiwa itu dimaklumi artinya. Istiwa artinya Tinggi berada di atas Ketinggian itu Berada di ketinggian Itu artinya istiwa secara bahasa Arab Zahirnya ayat bermakna demikian Wal-kaifu majhulun Tapi bagaimana caranya Allah beristiwa Itu majhul, kita gak tahu Kenapa kita gak tahu? Allah gak beritahu Wal-imanu bihi wajibun Wasu'alu anhu bid'ah mengimaninya adalah wajib mempertanyakannya bagaimana caranya Allah istiwa, itu adalah bidah bagaimana caranya Allah mendengar bagaimana caranya Allah melihat bagaimana bentuknya tangan Allah itu pertanyaannya saja sudah bidah kata Imam Malik rahimahullahu taala wallahu a'lam Bagaimana menyikapi orang yang mengatakan Allah Maha So Sweet Yang berarti Allah yang Maha Penyayang Betul enggak itu terjemahannya? Ya. Saya enggak paham bahasa Inggris Kalau seandainya betul itu terjemahannya Tidak masalah Kalau seandainya itu betul terjemahannya ya. Sama dengan Maha Penyayang Kan aslinya Ar-Rahman Bukan Maha Penyayang tapi maha penyayang adalah terjemahan dari Ar-Rahman Bahasa Inggrisnya apa Ar-Rahman? Betul enggak so sweet? Kalau bukan terjemahannya Berarti ini penyimpangan Berarti ini penyimpangan, ini di satu sisi Di sisi yang lain Hendaklah kita Sopan beradab dalam Pemilihan kata Dalam pemilihan kata Terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala Begitu pula dalam menulis. Makanya di buku-buku terjemahan kan kalau menerjemah Allah yang Maha Penyayang digunakan kata Maha Penyayang dan huruf pertamanya ditaruh huruf besar. Itu kan adab yang baik. Kalau kita taruh huruf kecil itu bukan adab yang baik. Dan jemaah sekalian, pengagungan kepada Allah itulah termasuk intisari keimanan. Pengagungan kepada syiar-syiar Allah itu termasuk inti sari keimanan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yu'adhzim sya'air Allah fa innaha min taqwall qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan hati. Jadi hakikat tauhid adalah cinta dan pengagungan. Bukan hanya cinta, tapi pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu pula mengagungkan syiar-syiar Allah. Makanya, termasuk jemaah sekalian Kita memuliakan, menghormati Para Nabi dan Rasul alaihi Sehingga pemilihan kata Terkait Allah Begitu pula orang-orang soleh yang disebutkan dalam Al-Quran Itu juga harus sopan Harus pilih kata yang paling baik Tidak mengandung perendahan Pelecehan Walaupun kita enggak bermaksud Walaupun kita tidak bermaksud melecehkan Tapi kalau kita pilih kata yang salah maka itu salah. Jangankan kepada Allah atau ketika menyebut para nabi dan rasul. Ketika kita menyebut ayah kita saja, kita berusaha mencari kata yang paling baik. Iya. Ada orang yang tanya, "Ayah kamu di mana?" Kurang sopan kalau kita menjawab, "Dia sedang makan." Tapi kita katakan, "Beliau sedang makan." Iya kan? Kalau kita katakan, "Dia sedang makan," itu kan enggak sopan. Tapi kita katakan, "Beliau sedang makan." Itu untuk ayah kita saja Kita mencari kata yang paling sopan Terlebih lagi untuk Allah Begitu pula para nabi dan rasul Manusia-manusia yang paling Allah Azza wa Jalla muliakan Jadi ini pemilihan kalimat-kalimat yang tidak pantas Iya Waktu kita sudah habis mohon maaf yang belum terjawab Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya saya mohon maaf juga. Wabillahi taufik, subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.